As-salamu alaikum Na samom početku As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Onima koje nismo vidjeli Vraću moja draga, ja sam noćas imao veliki namire da govorim o pripremama za Ramazan o pripremama za doček tog velikog gosta kojih smo čekali punih 11 mjeseci al pošto je ostalo do Ramazana neki 7 ili 8 dana vidio sam da je to ipak period dug iako bi govorili noćas o toj temi bojao sam se da ćemo zaboraviti sve što ja kažem do Ramazana Paćmo Allah odgoditi govor na tu temu kako čovjek da dočeka aramazan i o tajnama ramazana u našim seričnim predavanju. Iako zaista mnogo je stvari koje se vežu za ramazan, a želio bih da vam govorim o njima. Zato sam izabrao nočas da govorimo o ovoj temi, pomeni i te kako bitnoj, a to je opasnost jezika ili čuvaj svoj jezik. Ako ste pratili naša zadnja predavanja ovdje u centru, shvatit da je to bio jedan serijal emisija i predavanja na temu bolesti ummeta. Ako se sjećate, govorili smo na temu naš odnos prema Kur'anu i zaista je to jedna velika bolest ummeta, to jest slab odnos muslimana prema Kur'anu. Nakon toga smo govorili o mjestu konsultovanja ili savjetovanja u islamu takojer je to jedna bolest koja je zahvatila velik broj muslimana, sredbenika, ovog ummeta. Nakon toga smo govorili o slabosti, futuru, ljenosti. Govorili smo o njenim simptomima, razlozima i načinima liječenja. I noćas braćo moja draga, imamo priliku da se družimo sa jednom za sigurno bitnom temom, pomeni možda ona je po bitnosti trebala da bude na prvom mjestu a to je čuvanje svoga jezika. Braćo moja draga, obitnosti ove tematike ukazuju na bitnost ove tematike ukazuju mnoge stvari, dovoljno je spomenuti, dovoljno je spomenuti to da je to bila oporuka Božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallame ne jednom ashabu, već više ashaba Božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallame nasihat yu'bim savjetom emsik alayke nisanek, čuvaj svoj jezik. Tako je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam preporučio Abdullahu ibn Abbasu sljedeći savjet Čuvaj svoj jezik, neka ti kuća tvoja bude dovoljna I plaći nad svojim grijesima Također Muazu ibn Džebelu, a poznat je Muaz ibn Džebel, braću moja draga, to je osoba koju je Boži poslanik kazao Inni uhibbuke, ja te volim, o Muaze Takvom jednom Muazu Boži poslanik je dao savjet Emsik alijke li sanek, čuvaj svoj jezik o Muaze, nakon toga dolazi onaj dio hadisa koji ćemo mi spomenuti u našim našem ovaj, izlaganju kada mu Boži poslanik, kada on kaže a zar će ljudi biti pitanji za ono što su govorili njihovi jezici pa poznati odgovor Božih poslanika ali ovo sada citiramo samo kako bi vidjeli bitnost ove tematike da rezimiramo to je savjet i vasijet Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame velikim ashabima kao što je bio Abdullah ibn Umar i kao što je bio Muad ibn Djebel braćo moja draga bitnost ove tematike se vidi također i stvari a to je da je jezik mač sa dvije oštrice i sodno braćo moja draga kako čovjek bude koristio taj jezik tako će ovaj i brati te plodove znači jezik se može zasigurno koristiti u veliki hajr ali zasigurno može biti izvorom velikog şerra to je zasigurno braćo moja draga jedan sitni organ jedan meju da kažemo sitnim organima ali braćo moja draga plodovi ovog sitnog organa su veliki veliki do te mjeri do te mjeri da rezultati ovog organa mogu biti razlogom da čovjek bude uveden u džennet i suprotno tome da rezultati ovog sitnog organa budu toliko krupni da bude bačen u džehennem kao što ćemo spomenuti u nekim predajama Koliko je dubina, znači koliko je razdaljina između istoka i zapada samo zbog jedne riječi, bračno moja draga. Za sigurno to je dovoljan razog da govorimo o ovoj temi samo to da je Boži poslanik u više hadisa kazao da će čovjek kazati jednu riječ i neće se osvrtati na njenu veličinu, pa će zbog nje biti bačen u džehennem koliko je razdaljina između istoka i zapada. Također, bračno moja draga, Čovjek, kada vidimo rezultate jezika, šta čovjek može da postigne jednom riječu, samo jednom riječu? Čovjek jednom riječu može da ohalali sebi osobu koja mu je dojučer bila haram. Kada se čovjek ženi, kada ga pita veliđ, znači prihvataš li ovu su ženu za svoju suprugu ako kaže prihvatam, samo jedna riječ, prihvatam, ta žena njemu postaje halal. Jedna riječ, dojučer mu je ta žena bila hala haram, od danas mu postaje Halal. Suprotno to mi, jednom riječu čovjek može ženu koja mu je halal da učine sebi haramom ako je talak talakne treći put ili da ne govorimo o tim fikskim propisima, ali znači ako čovjek jednom riječu kaže ženi ti si puštena, ti si slobodna, njegova žena postaje normalno da ne govorimo fikskim propisima, ali nakon ideta ili ako je to treći talak, njegova žena njemu postaje zabranjena. Također, braćo moja draga, čovjek jednom riječu postaje vlasnik veliki stvari, jer kao što je poznato također u kupoprodaji čovjek samo ako kaže kupuješ li kupujem čovjek postaje vlasnik veliki stvari samo sa jednom riječu. Također jednom riječu čovjek može da potvori sestru, muslimanku, čednu, Časnu može da potvori brata muslimana samo sa jednom riječu braćom moja draga Sve ove stvari nam ukazuju na bitnost ove tematike Čovjek sa jednom riječu može da padne u gibet Koji je po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjen To je braćom moja draga inače kada govorimo o gibetu Rijetko je naći grijeh u Kur'anu Da ga Allah želešanu na takav način opisuje kao što opisuje gibet A zar bi neko od vas da jede meso mrtvog brata svoga? Kako Allah opisuje taj gnusni grijeh, braću moja draga. Čovjek sa jednom riječu može pasti u taj grijeh. Vidite li opasnost jezika? Braću moja draga, čovjek može jednom riječu da iz izazove rat. Rat u kojim će stradati hiljede i hiljede ljudi, pa nekad i milioni ljudi, samo jedna riječ. Šta mislite? Kako je bitan taj organ, kako je, bitan, nj, kako je bitna njegova recenzija, šta on govori, šta priča i kako je bitna njegova pažnja. Čovjek može jednom riječu da pokvari svoj brak, a suprotno tome čovjek samo jednom riječu može da popravi svoj brak i da uvede skladi harmoniju u svoj brak. Kada ne bi bilo, braćo moja draga, o bitnosti ove tematike ništa drugo osim to da jezik učestuje svakodnevno u ovim svim dešavanjima kada su u pitanju mediji i znači prenošenje vijesti, sanje vijesti, to bi zasigurno, braćo moja draga, bio dovoljan razlog da čovjek govori na ovu temu. Kada pogledamo, velik broj grijeha, braćo moja draga, je posljedica rezultata grijeha koji su nastali jezikom. Koliko je, braću moja draga, problema među braćom nastalo zbog laži, zbog gibeta, zbog nemimeta, zbog lažnog zaklinjanja, zbog neispoštovanja kada čovjek obeća pa nešto ne ispuni. sve su to, braću moja draga, rezultati jezika. Koliko je samo takvih problema? Udi nam se nameće jedno pitanje koje je zasigurno bitno, braću moja draga, i morate o njemu razmišljati, a to je jesmo li ikada razmišljali o veličini Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama što nam je dao u velikom broju slučajeva, velikom broju ljudi tu mogućnost da ljudi govori, da imaju jezik, i da mogu da u par riječi kažu ono što je u njihovim srcima, što je u njihovim grudima, smogu da izrazi svoje misli. Zamislite, vraću, moja draga, kolika je to blagodat. Kada govorimo o ovom segmentu, treba da znamo da je jezik stvar koja prezentuje i predstavlja insana. Tako ćete nekada vidjeti čovjeka, vidiš ga u meskidu, mašallah te barakella, zaista vidiš njegova vanština ukazuje na to da taj čovjek zaslužuje poštovanje ali kada progovori da on kaže o sebi koliko vrijedi tako je se desilo jedne prilike šafije bio je sa svojim učenicima i pružio je noge pošto je s njima bio znači obikuo se dolazi čovjek kaže stari čovjek bijele brade uredan, lijep kaže pa je šafija pokupio svoje noge iz poštovanja prema tom čovjeku kaže čovjek mogu li pitat kaže šafija bujrum pitaj kaže kada će postać iftarit Kaže Šafija kad zađe sunce. Kaže, a šta će ako ne zađe sunce? Kaže Šafija pa sam video da mogu pružiti svoje noge. Taj čovjek sa tim pitanjima je kazao koliko vrijedije. Kaže, a šta će biti ako sunce ne zađi? Kaže Šafija pa sam ja skužio da ja mogu pružiti svoje noge. Braćo moja draga, jezik ukazuje na vrijednost čovjeka. Ako želimo, braćo moja draga, da saznamo Allahu ve subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama kada je u pitanju blagodat jezika kako ćemo najbolje svatiti blagodat najbolje ćemo je svatiti da razmislimo kako je ljudima koji nemaju tu blagodat koju mi imamo kako je nijemim ljudima nekad čovjek njim. želi da ti kaže nešto što bi ti mogao kaza tu dvije riječi volim te a on jadnik da bi to kazao mora koristiti ruke oči noge grimase I na kraju pitanje opet da si ti od tog čovjeka šta ti je kazao. A mi, braćo moja draga, imamo blagodat jezika i možeš da kažiš ono što te boli, ono što te tisti, ono što osjećaš. Velika je blagodat Allahovu subhanahu wa ta'ala prema nama kada je u pitanju jezik. Primjer jednog čovjeka koji je bio u firmi, a bio je njim, pa je se desio događaj toliko težak da je trebalo da se pozove hitna pomoć Znači, radilo je se o momentima da se taj čovjek spasi, pa je taj čovjek koji je bio njim uzeo telefon i zove hitnu pomoć. Alon, ne može da govori na svoj način, on zove ljudi, desilo se to i to, treba pomoć. Ali ljudi tamo ne razumiju s druge strane slušalci, koje je u pitanju gdje, šta, kada, ili hitno, nije hitno. Čovjek zalupi slušalcu, krivo mu što ga ne razumiju, želi da pomogne, ali ne može. Opet, iže slušalcu po drugi put, govori, objašnje, ne može. Treći put je razbio telefon. A da je mogao da je imao tu blagodat, u dvije riječi, dođite tu i tu, slučaj takav i takav, požurite. Vidimo, braćo moja draga, kolika je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama kada u pitanju jezik. Zato tu nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje i napominje nas Kako ne bismo zaboravili da je to jedna od mnogovrojnih blagodati koj, kojom nas se Allah subhanu wa ta'ala počastio. Pa kaže Allah subhanu wa ta'ala e Kaže Allah subhanu wa ta'ala Zar mu dali oka dva i jezik i usne dvije? Vidite ovdje, braću moja draga, jedne stvari koju treba da kažemo spomenuti. Allah subhanu wa ta'ala je čovjek ustvorio šta? Dvoje ušiju. I stvorio mu jedan jezik. Šta to znači? Braću moja zna, draga, to znači da čovjek treba duplo više da sluša nego što govori. Normalno kod nas je u svih to... Ovaj, mi mnogo više pričamo nego što slušamo. Samo se razlikujemo u omjeru. Neko deset puta više priča nego što govori, neko 5 puta i tako. Ali u većini slučajeva više pričamo nego što slušamo. A Allah nam je stvorio dvoje ušiju kako bi više slušali nego što govorimo. Također kada govorimo ovoj blagodati, mi koji smo rođeni sa ovom blagodati jezika i mogućnosti govora, Možda nekada i ne osjećam ovu blagodat, ali braćo moja draga, da nam se desi jedan dan da ne možemo govoriti. Jedan dan da nam zaši u usta zbog nekog određenog razloga ili da nam se jezik razboli ili pa bi tek tada možda mogli dokućiti jedan dio samo veličine te blagodati. Zato Arapi kažu kazi zdravlje je kruna na glavama Zdravi osoba i tu krunu ne vidi niko, ne vidi niko osim bolesni. Kada je čovjek bolestan, boli ga noga i kada god vidi čovjeka koji je zdrav, lijepo hodanjem on napadni, vidi što je lijepo biti zdrav. Drugi ljudi koji su zdravi, hoda kraj njega neko drugi zdrav, ništa normalna stvar. E tako braćo moja draga, i ta blagodat jezika. Kada govorimo o blagodatima, ne možemo da ne spomenimo to da čovjek Treba da bude zahvalan onome komu je darovao tu blagodat. Tako, braću moja draga, jezik. Čovjek bi trebao da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati koju mu je dao. Zahvalan. A kako biti najbolje zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala svima vama je to poznato? Čovjek treba da se pridržaje smjernica Allaha wa i njegovog poslanika kada je u pitanju taj segment. A mi ćemo spomenuti inša mnoge kuranske ajete i hadise koji govori na tu temu. Ali ukratko kazano govori ono što treba da govoriš. Šuti od drugih stvari. Nemoj govoriti ono što ti je zabranjeno. Mnogi kuranski, odnosno kuransko hadijski argumenti ukazuju braćo moja draga na opasnost ovog organa mnogi nićmo spomenuti samo neke, jer kad bi htjeli spomenuti sve argumente koji ukazuju na to trebalo bi nam sigurno mnogo predavanja nićmo spomenuti samo neke. prvo da spomenemo kakvo mjesto jezik ima kada u pitanju jezik komparacija između jezika i ostali dijelovi a tijela kod čovjeka kaže božih poslanik sallallahu alaihi ve sellem hadis u koji ga zabilježim e Tirmizi a hadis je sahih od Ukbe ibn Amira radijallahu taala anhu idha asbaha ibnu adama fa innal a'da kullaha tukaththiru lisana fa taqulu ittaqilla fina fa inna ma fa in istaqamta wa in wa jajta Kaže se u ovom hadisu, kada osvani neko od sinova Ademovi, svi organi, svi organi ponizno govore jeziku. Boj se Allaha za nas, jer zaista, kaže, mi slijedimo tebe, pa ako ti budeš na pravoj žadi, na pravom putu, kaže, i nićemo biti na pravom putu, a ako, kaže, ti skreniš, i skrenuti. Također, braću moja draga... Kada govorimo o ovoj velikoj blagodati jezika i njegove opasnosti moramo spomenuti sljedeću stvar, a to je Mnogo puta, braćo moja draga, zaboravljamo da ćemo jednoga dana, jednoga dana kada ne budu koristili niti i imeci niti sinovi Stajati pred Allahom subhanahu wa ta'ala i biti pitani za svaku riječ koja izašla iz naših usta Dobro čujte, za svaku riječ koja je izišla iz naših usta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ma jelfidhu min qawlin illa ledehi raqibun atid. Oni ne izustaju ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Niti jednu riječ, a da nije prisutan kod njega onaj koji bdije. Također braću moja draga u suri El Kehf koju mi inshallah, Svaki petak učimo, ali nažalost ne razmišljamo ono mi što je u njoj, a bilo bi je pohvalno kada čovjek uči, da uči jednu stranicu na arabski pa onda malo bosanski da vidi što mu Allah Đelešanu govori u toj suri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Fe tera al-mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya wayilatina ma la hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amiluhu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada Kaje Allah subhanahu wa ta'ala i, i vidite grijesnike prestravljene Pretstra, zbog onoga što je u njoj prestravljeni zbog onoga što je u toj knjizi, slušajte dalje, teško nama govorići kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala, inači će upisano ono što su radili gospodar tvoj, neće nikome nepravdu učiniti. Braću moja draga, da navedimo jedan primjer ilustracije radi. Dobro zapamtite ovaj primjer, ako ništa ne zapamtite na ovom predavanju, zapamtite ovu. Zamislite sada da naša država Bosna i Hercegovina odluči u parlamentu sedici sledeću donese odluku da se svakom čovjeku ugradi neki aparat koji će snimati koji će se paliti automatski kada god čovjek nešto progovori i kažu oni u parlamentu uzimajući da su inshallah gore muslimani i ovaj kažu oni svaka ta kaseta ne može se izvaditi osim da dođe osoba koja je zadužena za to. Pa će se preslušati lijepo ta kaseta i gdje god se tamo nađe da je čovjek govorio dobro, da je subhano, da je tespiho, da je nazivo selam, dobiće će po jednu konvertibilnu marku. KN. A gdje god se nađi, da je gibetio, ima će jedan bić po ležima. Šta mislite braćo, kakva bi naše situacija bila? Sad zamislite vi imate taj kasetofun i znate on snima noćas predahšam se to preslušava. Danas bi bilo, idem danas sto hiljada ako Bog da zakući. Sutra pet hiljada za auta, ali to je sam prvo ono auto, sam da krenim. Odma ću ja drugi dan još pet hiljada pa ću ići dalje. Treći dan još 5000 hiljada arki, što? Pa treba mi idemo na kupanje, idemo na more. Tako, braću moja draga, vidjeli bi kako se mi trudimo. Vidjeli bi kako se mnogo trudimo kako da... Što više nagrada zadobjimo od Allaha, da zadobjimo što više nagrada ovo dunjalučki. A nismo li mi svi ubjeđeni? Nismo li svi mi ubjeđeni da imaju dva meleka koji pišu naša dobra i loša djela? Nismo li mi svi ubjeđeni da će se to jednog dana čitati? Nismo li ubjeđeni mi? Jesmo li ubjeđeni? Jesmo. Pa zašto se ne trudimo? Nema km To je onaj kao primjer kad kaže Božnji poslanik a da oni znaju da će uđani znači kost na koju ima malo mesa znači se dijeli uđanjima meso kaže oni bi dosta. E, tako imi. Kada bi mi znali da se to odma direkt isplaćuju u kešu u KM ovima, ideo bi našto zig ne bi mi imali kad bračo moja draga, ne bi imali kad se lama nazad. Cela, a lik mi se da hoću kuću da zaradim, bogat da me malo pusti na miru. To je, braću moja draga, samo ilustracirati. Drugi primjer sličan ovome. Taj isti kasetofon, zamislite da će tu kasetu koju smo mi govorili slušat neko o kome smo mi govorili ili će slušati neko koga se mi stidimo. Zamislite, dođe, vi gibetite nekoga, pa dođe i tu kasetu sluša osoba o kojoj s ti Kako bi se mi crvenili i kako bi nam bilo teško. Gibetiš svoga brata, a on sluša s tobom zajedno tu kasetu. Pazar te ne sluša neko ko je mnogo mnogo preči da ga se bojiš i da ga se stidiš slušati stvoritelj. Verujete li vi da nasluša stvoritelj? Ljudi, odgovorite, vjerujete li? Allahu ekber. Upadamo li dnevno 100 puta u gibet, manje, 10 puta. A zamislimo da će slušati neko tu drugu kasetu neko koga smo gibetili, ni bi to ostavili. Pa malo, ovaj čisto samo ovaj kako se zove komparacije radi. Znači, braćom moja draga, ovo sve govorim, treba da znamo da sve što smo govorili našim jezikom, da će se na sudnjem danu čitati i da će doći sa tim. U hadisu koji je zabilježio imam tirmih vi, a hadis je vjerodostojan od Abdullaha ibn Amra. Samo ćemo citirati dio hadisa koji je nama ovdje sada bitan zbog njegove dužine. Kaže se, doće se na sudnji dan. Allah Đelešanu će izvesti čovjeka pred ostalim muslimanima, pred ostalim narodom, kaže pa će mu se pokazati 99 registara ili lista gdje su se pisala njegova djela što je radio i što je govorio. Što mislite vraćo kolika je dužina ti registara? Dužina svakog tog registra je onoliko koliko čovjek može pogledati očinu. Od prilike u mom selu Urovni kad mi gledamo prema Vlašiću to je 15 kilometara. 99 registara po 15 ili 20 kilometara braću moja draga. Sve ispisano i sve će se to učitati. Zato braću moja draga nemoj da dozvolite sebi da vas šeitan zavede pa da kažete možda se koja riječ može da kažimo prokrasti melecima pa da i ne zapišu. Također braću moja draga o bitnosti jezika i o Tomi da Allah je lishanu wali koji paze šta će govoriti, govore mnogi ajeti kaže Allah je lishanu qali fi salatihim khashi'un wal ladheena hum anil lagwi mu'ridun kaže Allah subhanahu ono što žele jednici će postići oni koji molitu svoju ponizno obavljaju i oni koji ono što ih se netiče izbjegavaju i oni koji ono što ih seneti će izbjegavaju to je vraćo moja draga svojstvo ovih vjernika koji Allah subhanahu wa taala opisuje i kaže kad aflahal mu'minun za će uspjeti mu'mini i onda navodi njihova svojstva također imate tamo u jednoj suri gdje Allah dželaluh kaže wa ibadur rahman amilu robovi milosti su sljedeći pa nabraja njihova va svoju sa pa kaže u ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama robovi milosti voksu oni koji po zemlji idu smireno ste čitate se ono primjera kada smo navodili vodili primjernu klasa braćo moja draga ima ljudi koji su poput klasa a šta je primjer klasa Vi znate kada je klas prazan, nema ništa u njemu, tada on stoji uspravno, ponosan, a ništa u njemu. A onaj klas koji je pun žita, on se jadnik savio teškom, ali pun, ali se sageo. Tako je insan, kada je prazan, jadnik ne zna, eto, da ne kažem u ružnom nekom žargonu, ali ne zna skoro ništa. On ide gordo. Koda je pokupio pamet cijelog svijeta, ona insan koji ima znanje, on ponizno hoda, ponizno, boji se uzvišenog stvoritelja. Kaže Allah Jalešanu, e to su Ibadur Rahman, robovi u koji po zemlji normalno, lijepo, skrušeno, polako hodaju. I onda nastavlja, a kada ih oslove, kaže Džahilun, neznavice se, kalu selana, mir vama, nema svađe sa dedama tamo u Džanije. A kad dođe, kad se počne svađati s tobom, mir, mir, selam alikum, u redu, dobro je, upravo si, nima svađe. To su svojstva Ibadur Rahman koji svoj jezik kontrolišu, nima svađe. Također, braćo moja draga, o opasnosti jezika govori i to da čovjek može jednom riječu da potvori insana za ono što nije uradio, a to je krupno djelo. Kaže Allah Đelešanuhu. Innal ladhina yarmunu al muhsanatil ghafilatil mu'minatu lu'ino fid dunya wal a oni koji potvori chestite bezazlene vjernice bezazlen šta znači bezazlena žena ne očekuje da neko može da o njoj kaže toliki riječi da je ona neuzubila počinila nešto što nije A iša, radijallahu ta'ala, kada je potvorena, nakon mjesec dana tek je saznala to. Nakon što je sve sva medina znala da je ona, svi su o tome pričali, svi su o tome govorili, ona zadnja to sazna i be, bezazljena, ne može da joj padne na um. Kaže Bubekr, time nas potvarate u islamu, tako nam Allaha, niko nas nije time potvorio u džahilijetu, kada nismo znali šta je vjera. Sada nas potvarate time u islamu, a niste nas potvarali time u džahilijetu to su te bezazlene vjernice kaže Allah subhanahu wa ta'ala neka budu prokleti i na ovom i na onom svijetu ko oni koji, pro, koji potvaraju bezazlene vjernice čestite i njih čeka bolna patnja ovdje treba naglasiti a možda ćemo to spomenuti također u predavanju mračo moja draga mnogo puta se igramo Puštamo našem jeziku da govori stvari oko kojih nemamo znanja. Dosta puta slušamo braću kako kaže munafik, kjafir, vidi bludnici. Ako je žena otkrivena, to ne znači da je bludnica, ni u kom slučaju. Da si u šerijskoj državi morao bi donijet dokaze, zato ako ne doneseš, bio bi bićevan za potvoru. Bludnica, munafik slušaj onog munafika tamo u džamiji slušaj onog munafika u parlamentu slušaj onog munafika slušaj onog kjafira slušaj onog taguta braćo moja draga krupne riječi izlaže izlazi iz naših usta Božiji poslanik je znao imena munafika pa i nije kazao nikom osim Huzeifi radijallahu ta'ala anhu nije nikada ni jednog munafika oslovio munafik a mi suprotno to mi ne znamo ko je munafik pa proglašavamo ljude munaficima vallahi krupne riječi izlaze iz naših usta vallahi krupne riječi izlazne iz naših usta žena koja je otkrivena ne znači da je bludnica ne govorim i ne opravdavam što je otkrivena ali tako mi Allaha ima mnogo žena koje su otkrivene ali je nje njena čast skuplja nego cijeli dunjaluk ne podržajem što je otkrivena Jer ima bolesni umova koji svataju da podržaje čovjek to. Ne podržajem što je otkrivena, ali zasigurno ima žena koje su otkrivene, ali su čestite. A dosta puta slušamo kako ljudi govore o tim ženama nešto što ne bi trebali da kazuju. Također kada pogledam u pracu Božijeg poslanika vidjet ćemo mnoge hadise koji ukazuju na opasnost jezika, Braćo moja draga, dok na neku temu ima mnogo hadisa, to zasigurno ukazuje na njenu bitnost. Iako ne mora značiti ako je na jednu temu došao samo jedan hadis da ta tema nije bitna. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu kojeg vi svi znate. Men kane ju'minu billahi walijewmil ahiri felijekul hajran. Euli jesmut, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro, hajb ili neka šuti mnogo hadisa braćo moja draga kaže boži poslanik u hadisa kojeg je zabilježio Buharija el muslimu men selime muslimune min lisa nihivo jedih musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani ne imamo vremena da komentarišimo šta ovdje znači musliman i šta znači druge riječi u ovome hadisu Normalno rijek muslimana obuhvata i žene i muškarce sve dok ne dođe poseban dokaz da se jedna od dvije dvije skupine izuzima jer osnova je u šerijetu svi propisi važe i za žene i za muškarce osim ako dođe poseban hadis koji ukazuje na izuzimanje jedne ove dvije, od ove dvije skupine Hadis Božjeg poslanika Men kane islamil mar'i tarkuhu ma la Od lepote islama jednog čovjeka je da se ostavi onoga što ga se ne tiči. Braćo moja draga koliko puta mi govorimo o stvarima koje se nas ne tiču. Ako govoriš i ako ne govoriš ništa nisi pridonio osim u slučaju kada govoriš možeš biti griješan. Ne tiče se tebe, a mi želimo svakom loncu da budemo poklopac. Da se vratimo ovom hadisu: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ko vjeruje والله سبحانه i sudnji dan neka govori hajr i dobro ili neka šuti. Imamo dvije stvari vezane za ovaj hadis. Prva stvar, vidimo da Božji poslanik povezuje vjerovanje u Allaha i Sudnji dan sa kontrolom jezika. To za sigurno ukazuje na na bitno stoga ko vjeruje Allahu subhanahu i Sudnji dan, neka tako i tako radi. Te dvije stvari povezuje. Druga stvar, vidimo da Božji poslanik je dokazao i pokazao da čovjek može da bude u jednoj od dvije situacije samo dvije situacije ili da znaš da govoriš hajr i nema druge šuti. Nema govora koji bi moglo biti između između ili je hajr ono što govoriš ili šuti. Samo dvije opcije nam je dao Boži poslanik ako znaš da ono što ćeš kazati je hajr kaži ga ako ne znaš šuti. Također kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam men same te neđa oni ljudi koji budu šutili Spasti se da neko pogrešno opet ne, pre, ne, ne svati ima mjesta kada je čovjek uvađiv da govori ali ovo se vraću moja draga odnosi općenito na stanje muslimana da čovjek treba da pazi svoj jezik. Povjedajmo dosta puta vraću moja draga u naše razgovore pa ćemo naći malo malo puta da govorimo ono što je hajr. Treba da svoje razgovore vagamo sa vagom Božijeg poslanika. Ovo je vaga, ovaj hadis. Ili pričaj dobro, ili šuti. Svaku riječ koju želiš kazati izvaga je na ovoj vagi. Ili je hajr, ili šuti. A dosta puta, braću moja draga, naši razgovori obuhvataju mnogo stvari s kojima nije zadovoljan Božji poslanik. Braću moja draga, Također, ako želite nešto zapamtiti od večerašnjih predavanja, zapamtite ovo. Čovjek, prije nego što bi progovorio, trebao bi da postavi sebi pet pitanja. Normalno, treba imati malo brži procesor, kako bi to sve uspio, prije nego progovori, ali inšala, ako se navikne i ako ima dobro ovaj, tamo memoriju, ako ima dobre procesore, može. Pet pitanja prije nego što progovoriš. Prvo, pitanje... Možda najbitnije, ali jedno od bitnijih. Postavi sebi pitanje kad želiš nešto pričati, a naročito o Allahovoj vjeri, dali si kompetentan da pričaš o tome. Prvo pitanje, šta god hoćeš da progovoriš u mozg odma, jesam li kompetentan? Šta to znači jesam li kompetentan? Jesi li nešto na tu temu slušao od nekog daji, od nekog profesora? Jesi li nešto na tu temu čitao? Ako nisi dragi moj brate, bolje ti je šuti. Niko nije želan da ti kažiš ja mislim. Jedne prilike nam kaže naš veliki šejh Muhammed Muhtar Šinqiti Allah dželešanu da mu podari sve najbolje u njegovom životu i da ga sačuva od svih zala, kaže: Kada govorite o Allahu voj vjeri, nemoj da govorite osim ako znate da je to neko kazao od ulenije prije vas. Nemoj da kažete nešto što nikad niko do nije kazao, da nemaš podlogu u svome govoru da je to neko kazao. Nemoj govoriti. Kaže, nije ljudima potrebno, niti ljudi hoće, kada im govoriš u ime vjere, da govoriš svoje mišljenje. Mi svi imamo mozgove, šta je tvoj mozak bolji od mog? Ako znaš govoriti na osnovu dokaza vjere, to želimo, tako nam pričaju. Ako ćeš ti kazati ja mislim, pa i ja mislim. Šta si ti preći da ti misliš? I tada dolazi do razdora među braćom. Braća raz, razmatraju neka pitanja, dosta puta se i dođe do rasprave. A niko od tih ljudi ništa na dotičnu temu niti je kada slušao, niti je kada šta čitao, ništa. I onda ja mislim, ja mislim. Ovaj želi da ubijedi drugog kako je ono što on misli ispravno, pa normalno i ovaj drugi želi da ubijedi njega da je ispravno ono što on misli i to vodi do razdora, braćo moja draga. Zato prvo pitanje, o njemu bi mogli govoriti nadugo i naširoko, ali da nas ne bi je zan opet preknut koji prošli put, moramo skratiti. Prvi uslov, prvi šart, da progovo, samo da ziniš jesi li kompetentan da govoriš na tu temu ako nisi bolje te šuti. Mi, vraću moja draga, moramo ovo ukratko kazati, ostali ćemo šartove spomenuti brži. Mi se ovoga tako mi Allaha pridržajemo, mi to znamo, ali gdje? U dunjalučkim stvarima. Zamislite sada dođe doktor medicine i počne ovdje govoriti kako se operiši srce, kako se pri, presađuje srce. Da li bi neko od nas imao petlje da progovori samo jednu riječ? Da kaže, doktore, ja mislim da ne treba spojiti Ovaj kanal s ovim, već trebalo bi to drugčije. Ne ima logike, šutiš, zato što znaš, ne znaš. Struja, ješ diran struju, struja ubija, struja je opasna. Zoveš električara, ne smiješ sjelce promijeniti, što? Ma moj kaže, bogati, šta ću ja mijenjati, tu njegova struka. Kad je u pitanju vjera, svi znamo. Jesi li čito, obrate, nisam. Jesi li... Slušao nisam. Pa što pričaš? Ja mislim. Što nisi mislio o Sijalci, bolam? Oh, pa ubiju me Sijalci. Pa dragi moj brate, sto puta je gori da pričaš o vjeri bez znanja nego da pričaš o Sijalci. Ako te zvizne Sijalca jednom, ti više nećeš. Uvjeri nema ništa dosudnjeg dana. A možeš puno pričat. Možeš mnogo časti daija, profesora, u da ukaljaš svojim jezikom. Drugi, Uslov, odnosno drugo pitanje koje čovjek sebi treba da postavi jeste ima li neko preći da kaže to što ti kažeš. Ako ima neko preći, dragi moj, brate šuti. Neka ide odgovornost na njegova leđa, on je preći i nek priča. Ovdje se navezuje ona tema, jeli li se tiše nas to što mi želimo kazati. Brate moj dragi, ako ta stvar nema s tobom nikakve veze, Šta te briga što je neki brat razveo svoju ženu i šta je bio razlog ra razvoda braka? Je te interesuje je Cilikadija i je Cilisudija? Dragi moji brate, sačuvaj svoj jezik. Ko što kažu Asabi kada su im pitali, da li Asabi, da li neko od ulema kada su i pitali o sporu među Ashabima, kažu to su pitne, od koji Allah subhanu te al nas sačuvao naše sablje kai pa ćemo mi sačuvati naše jezike od toga. Šta te briga? Što je neko razvio svoju ženu? Šta te briga što je nečija žena se otkrila ili pokrila? Dragi moj brate, govori o onim stvarima koje, te, koje se tebe tiču. Treća stvar, jesi li ti obavezan da to kažiš? Ako nisi obavezan, ako je pohvalno, gledaj da to ne govoriš. Ako si obavezan, kaži. I je pohvalno, razmisli dobro da li da to kažiš ili da ne kažiš ali postavi sebi to pitanje samo kako bi se preispito jelu u što govoriš četvrta, četvrto pitanje ima li nešto bolji od toga što bi ti kazao i pijeto jedno isto bitno prvo pitanje i zadnje su dva najbitnija šta želiš tim govorom? želiš li tim govorom Allahovo zadovoljstvo ili želiš da braniš svoje lične interese? želiš li da braniš svoga šeha? Želiš li da braniš svoju organizaciju, želiš li da braniš svoju stranku, želiš li Allahovo zadovoljstvo. To pitanje dobro podvuci crvenim, žutim, crnim flamasterom kojim hoćeš i dobro se preispitaj. Kada god želiš govoriti, pitaj sebe šta želiš sa tim govorom. Ako želiš uzdizati sebe, svoju ličnost, svog šeha, svoju organizaciju, ostavi se toga traži tim Allahovo zadovoljstvo. Rekao je jedan selef jednu bitnu stvar, možda nekom smiješnu, a i te kako bitnu. Kaže ja sam išao da se podučim šutnj, kao što sam išao da se podučim govoru. Možda nekom smiješno. Wallahi, čovjek se nekada stidi drugih ljudi kada govori kada nije vrijeme da, da govori. Allaha mi se stidiš ispred njega što nije naučio kad treba šutiti a kad treba govoriti. Koliko je ljudi koji nisu naučili ovo što ovaj Selef kaže i zaista se to treba učiti kada čovjek da šuti, a kada da govori. Jer kaže se tamo u onoj arapskoj izreci, kaže kada bi govor bio od srebra, tada bi šutnja bila od zlata. Kada bi govor bio od srebra, tada bi šutnja bila od zlata. Praćo moja draga, kao što smo spomenuli, jedna riječ, jedna riječ, samo jedna, može biti razlogom da čovjek zaradi Allahovu milost i Allahov džennet, a suprotno to mi jedna riječ može biti razlogom da čovjek, da mu bude upisana Allahova sržba sve do onog dana kada sretni svoga gospodara. Koliko, braćo moja draga, mi dnevno imamo gibeta, nenimeta, koliko imamo laži, koliko imamo laži u šali koja je šerijatom zabranjena, koliko imamo dosta puta lažni zakljeti i mnogo toga. <clears throat> Zato kaže Boži poslanik sallallahu alihi wa sallame, Inne ahadikum lajete kelemu bil kelimeti min sehatu Allahi ma jadhunnu an tabluha ma belegat. فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَحَتَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَ وَفِي الْرِوَاجَ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Kaže Boži poslanik, neko od vas će kazati riječ, jednu riječ u kojoj nije Allahovo zadovoljstvo, kaže zbog nije Allah upisati svoju srđbu sve do onog dana dok se sa njim nesretni. U drugoj predaji, kaže Boži poslanik, zbog jedne riječi kojoj neće čovjek obraćati pažnje. Pazite, ne obraća pažnje na njenu veličinu. Kaže, biće bačen u vatru toliko daleko koliko je razmak, odnosno dalje nego što je razmakić među istoka i zapada. Zamislite, braćo moja draga, čovjek ne osjeća šta je kao, ne razmišlja o toj svojoj riječi. A koliko je onda veći grijeh kada čovjek nanjerno, svjesno govori te krupne riječi. Kada čovjek dođe, ne zna stvari koje gube abdest i dođe i govori o najvećim autoritetima današnjeg vremena. O najvećim autoritetima koji su nad bosanskom podnevlju razmatra o tome da li je čovjek daja Od ehli sunneta nije zato što je klanio kralju, fahdu, dženazu. O mi je znamo raspravljati, a vjerujem tako mi Allaha da ga upitaš sve stvari sa dokazima, šta kvari, abdest i šta ne kvari, ako bi znao, zaista bi bio dobar. Suprotno ovo mi čovjek može kazati jednu riječ zbog koje može zaslužiti Allahovu nagradu i može zaslužiti Allahovu subhanu wa ta'ala zadovoljstvu. Kaže Allah kaže Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu u kojem je došao ashab koji se zvao Sufjan ibnu Abdullah, došao je Božjem poslaniku pa kaže: "O Bozhi poslanice, kaži mi nešto nakon čega neću morati nikoga ništa pitati." Kaže mu Bozhi poslanik: "Kul rabbi Allah, reci: "Moj gospodare Allah, sum esteqim." Ima i drugi predaj ovog hadisa. Ovo je samo jedna od predaja. Ima predaja. Amen tu Reci, moj gospodar Allah, a zatim ustraj na tim. Kaži, nastavlja taj ashab. Zbog toga smo i citirali ovaj hadis. O Boži poslaniće, šta je to? Zbog čega se najviše bojiš za mene? Kaži, pa je uzeo Božji poslanić za svoj jezik, pa je kazao, heze, ovo, ovo je ono. Zašto se najviše bojim kod tebe? Braćo moja draga, također poznati hadis od Muaze radijallahu ta'ala anhu, dugi hadis kada mu kaže božji poslanik: "Emzik alejk lisanek. Čuvaj svoj jezik o Muaze." Ko? Muaz, predvodnik u lemi na sudnjem danu, čuvaj Muaze svoj jezik. Šta mislite kada bi mi danas došli bratu i kažeš mu: "Brate moj, volim tu ima Allah, čuvaj svoj jezik. Ne ti zlo." Šta bi ti kazao? Ti mene pocijenjuješ? Ti mene pocijenjuješ? Imaš ružno mišljenje o meni? Ili muaz, predvodnik u na sudnjem danu, je li rekao Božijem poslaniku, Boži poslaniče, ti mene pocijenjuješ? Kaže muaz, o Boži poslaniče, hoćemo li mi biti pitani za ono što naši go jezici govori? Kaže Boži poslanik, fekilecke umuke ja muad. Ne imala te majka tvoja Izgubila te tvoja majka o muade Zar će ljudi biti bačeni u vatru Osim Zbog plodova njihovih jezika Zar će ljudi biti bačeni u vatru Osim zbog plodova svojih jezika Braćo moja draga Često čisto Pazimo na imetak našeg brata Često pazimo Na njegovu krv Na njegov život Na njegov imetak. Ali braću moja draga, jednu treću stvar i te kako tekako često načinamo, često udaramo na nju, a to je čast njegova. Boži poslanik je ove tri stvari spomenuo u jednom hadisu zajedno. Spomenuo je njihov hurmet, njihovu svetost, njihovu zabranu. Kada je to spomenuo? U oprosnom hađu. Kada je Boži poslanik obraćao se u metu, oprosni hađu. Govorio je najbitnije stvari u vjeri, kaže Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'aleikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Zaysta vaše krvi, vaši imetci i vaše časti. Treća stvar zajedno u jednom kontekstu. Zaista su haram vama, zaista imaju svetost, kao što ima svetost ovaj današnji dan. Arefat, kao što ima današnji mjesec, kao što ima ovo mjesto na kojem govorimo, a to je Mekka. Taka je zabrana i taka je svetost muslimana. Koliko puta, vraćo moja draga, mi čuvamo krv, čuvamo i metak našeg brata, a možda kada nam okrine leđa, dosta puta napadamo na njegovu čast. Bilo je braćo moja draga mnogo toga još da se kaže na ovu temu. Žao mi je što nismo završili ezan uči za onu braću koji slušaju preko, preko interneta. Mi moramo odjaviti ovaj ovo naše predavanje. Molim Allaha subhanahu wa taala da bude koristi u onome što smo čuli, a ono što nismo čuli, vjerovatno ono mi što smo čuli ima i šaret. زاونو اش تو نيسو چولي ني ناخرايو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك مثل اثلب بشر اننا دل ماح في شباب قد شاد صحوه للدين كبرى